joden hastean ahipatu nautzien uh, webgune berezi bat zuen bizia kontrolatzeko xarean espikatuz be gaur egun lanasekatzerakoan elkarrizketa momentuan enplegatzailearekin edo enplegatzailea bilakatzen alitaiken arekin, etzela aski untxamintzatzia sebe on bat ukaitea eta bar inter interneten zuen biziaz diren elementuak eta bereziki zuen feizbukean zenituzten argazkiak behar dituzela piskat kontrolatu Enplegatzaileak soiten baititu. Ez, ozkohar gazkiak agertza dibidez, erakasle postu bat txekatzen baduzi. Bon, ziak gero, hini funtsian berdin zot. Baina, elementu intezgarri bat atera da gaur, estatistiken arabera, lodiak balnimatziste eta luka txarra balnimaduzi edo ez egukia enplegatzailearen iduriko, zuen lan elkarrizketa utxegiten ahalduzieta lanaren nazioarteko erakundea eta eskubidean defendatzailean erakundeak azterketa bat eramandu gaiaz, edo eramandute gaiaz. Estilo desberdin bat ukaiteak Dubek iran normaz, kanpoko loditasun bat ukaitea zuen kontradoa. Hemaztek bereziki senditzen dute iduriz diskriminazio hori haien loditasunari begira edota estiloari begira. Estiloaren aldetik, tatuaiak, persinga kala, hile horazkerak dira diskriminatzaileak iduriz. Sudurrean petientia bat bali baduzi egan nahi du ez du zielaxan lan seriosa eginen, harazterra gertzen den buruan. Funtxian gizartearen irudi normetatik ateratzen baita. Ber gauza gertatzen da, badakigu, beltzak baldin mazizte, edo albahituak usu aipatu izan ditugu elementu horiek itxurak eria. Itxuraren arabera epaitzen baitugu dena. Eta frantxexe zerraiten da, eh, jantziak ez duela fraile egiten, ha, bai baliatzen dugu hori. Baina bo, Funtxian zerbaitera egiten noten duen, baina frantziako gobernuak eranak du. Eh? Lege dibat bada hemen, DB katua da diskriminazioa, DB katua da fisikoan no oinaritutako diskriminazioa. Beharrik legea badela. Eta legeak zerbait aldatuko ote du jendean buruan, ez nahi zainbeste segur. putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin obskali ratietan. Eta bestalde internet munduan uh, geyenik gorotatua den gisona bere yokoan arrapatoat arrapatua izan da. Bon, Gehenik gorotatua, uh, aipatzen da interneten, orde berriz hartzen dut uh, itzori edo uh, deskribapen hori uh, Martin Schreckli, no ramar dut, Schreli, uh, bere jokoan arrapatua izan da, ezaguna bilakatu zen azken denburetan uh, gizona da Martin, eta jendeak akinaztea maitu du, doztakit troll lan bat egiten du interneten, Beriki adibidez, iesa sendatzeko behar den erremedio baten presioa lortu zuen, hemen datzea, Euneko bost mil laurehun aldiz. Eta guti bereit bereko bere jokoaz bere bere gozatzeko dolako zerbaiteta, e bere helburu beria zen keni Westestten disko beria beriz erostean hau. Kenny West, <risa> <Que ni> West? <risa> bon, olako musika estiluak baitu gu hemen, eta beraz, diokoan sartu da, bere zen amar milioi dolarentzat erostea eta kondizio bakar batekin ez dadin gehiago edatua izan disko hori. Hots, disko erosiz, dexak ertarazi nahi zuen, dioko berri bat. Bo, ikintza irringarria da, Kenny West gabe uste dut bizitzen algirela, Baenana hemen agertzen dena diruarekin dena erosten ahal dela. Huutanklaen disko bat ere hola lortu zuen erosten. Hammar milioi pro, pro, proposatu eta ez da martxatu. Bere Twitter konduaren bidez, komunikatzen segitu du, ama bost milioi dolar proposatu ditu. Eeta momentu batean txio hau idatzi du. Ken Westten diskoa lortu dut, ha bost millioi doak onartu ditu laster argazkiak saan. Ah, lortu du diskoi erosten argi arriria, da denbora pixka batuzi, pasatzen eta mesu hau non dira nere ama, ama borz milioi dolarrak Eta bai, malinak interneten eta pseudofaltxu batekin, jokoan sartu da Martin uh, Skreli famatuarekin, eta sinestara sidako keni huesten diskoa bazuela, bere kolaboratzaile urbileko bat zela, eta beraz, uh, bitcoin interneteko kontu berezi eta diru uh, moneta berezi horren bidez, ama bost milioi dolarrak, beraz, uh, internetau unen uh, konduan sartu dira, eta ald Martinek dena dena galdu du. Bar voilà. Joko iringaria Interneten animazio pixka bat sortzen duena. Terbista put Jadia pitz Musika pixka bat orain Amorante deitzen den artistarekin eta be, disko proiektu bakarlari hau, Iban Urizaren bakarkako proiektua da Amorante eta hemen kantu bat dore baten Gordetakoa. Gordeta a oh. deitzen da proiektu hau, Iban Urizaren beraz bakarkako proiektua eta disko batekin ateratzen da, elgoi artista hau agertzen da, uh, flamenkoa, afrikako musika eta tradizioa initzeko musika johatzen ditu, folkaren hildutik abiatua eta esperimentazioa ere eta artean duelarik amorante entzuten genuen, bostaketamaz zazpi eta hitz etaputzen txigitzen dugu gure lagunarekin astenuntan e, zaina den psikiatrian erizaina den iraitzufia augerekin hogeitarazten duziitz eta putzen gira entzulekan. Eta Gorkputzaren izkuntza ipatu ginoen duela bi haste, peskat gero horretan mintzatuko gira gaur ere irait zufia horiak atxalde honen. Atxalde honen. Gorkputzaren izkuntza azken aldean ziren diestuak, begiak, nola begiratzen duen eta behar horren arabera jakiten altzen, nola pentsatzen zuen pertsonak edo ze zen. Baina e, gorputzak ere beste mintzatzeko manera bat badu eritasunenak, Eritashunak ere batzutan jatorri batukoitzen al dute gure umorean tik jiteran iteke do zerbait. cosa arbit. Eritashun psicosomaticoak, ditugu. Ordone sert d'allenic definitiva til nugu senda uzut itsuri hitz aipatzen dela ola jakin gabe zer den? Bai, badu ideia bai, bere, bat baina baina. Beli senak da ja egiten duen bezala da sinpleki eritasumad baina hasoina psikologikoa duena. Ugo. Orduan, uh, ahaztoin psikologikoak dituen eritasunak, badilein nitz? Atseman nintu da antzen bakietan, bai, uh, jaiten ute, deklaratzen diren eritasun guzien artean, euneko larogo itamaha psikosomatikoa dela. Larogo itamaha? Bai, bera, jaiten algin nuke kasik denak. Bai. Du gure buruak eragiten dituera eritasunak? Bai. Nola ulektu behar da hori? Ejana idu, simpleki, uh, gure gozputzak uh, erantzuten diola uh, kampoko, uh, kampoko ahiskubati uh, eritasunaren bitartez. Mm -hmm. Adibidez, uh, astegetak baditugu. Mm -hmm. uh, Adikira ikasten, ta ikasten, angostia igotzen da, poliki-poiki, gunak pasatzen dira, eta astegetaren egunean... Uh, Uh, Norkez du ezagutu, edo uh, tripanaxia, edo kakeria, edo goitibotatzeko gogoa, gozerik ez, uh, loegiteko uh, zailtasunak, horiek denak, adibidez, manifestazio psikosomatikoak dira, azterketaren, estresari uh, lotuak direnak. Uh -huh. uh, Ieritasun psikosomatikoak ez dira, ez da berdin, hipokondriakoa, reiten da, hipokondriakoa, piskat, beti, eri xenditzenen pertsona hori? Bai, uh, lotura bat izaiten alda, baina uh, beti erixen ditzen dena, eta berak uh, bai, uh, bere buruak sohtzen ditu, uh, ditu eritasunak. Bai. Beinan, uh, Dezbe, alderantziz da, ekan gonuk, holako eh, uh, uh, uh, eritasunak sortzen dituenak badu uh, uh, erakartzeko behar bat. Hori da eritasun bat, na, gehiago neretzat, hori da hipokondriak zaitea, da uh, eritasun baten asmatzea eta hainbeste, gomenzituaziren nun sohtzen dozun, azken finan eritasun hori, bainan erakartzeko begirada zure gana. Uh, Bestea eritasun ez da baitez bada olakoa, da benetan gorputzak erantzuten diola kanpoko... Uh, stress bati. Ez behar da. Ez da beherez atentzioaren eragiteko. Mm -hmm. Erraiten da hor, uh, bada teoria bat hortan, aipatzen uh, zu stresa eta bar uh, kapitalismoak eta justot hiperkapitalismoak uh, sortzen dituela ere heritasun batzuk, Geroztak gehiago sortzen dituela uh, presio askar bat eragiten baitu, baitu. Eh, ekonomiak, depresiok sortzen ditu, uh, patologia mental askarrak ere sortzen ditu, uh, hori ere kontutan hartu behar da gaur egun go... Bai, orain, dena fite doa, denak uh, batabestaren konkurenteak bilakatzen dira, gira. Eta horrek, bai, tentxio askar bat sortzen du, eta tentsio askar horrek uh, gokputzan eragina bat dute, sortzen dutean, gostia, tentxioa, uh, diabeta, holako eritasun hainitz sortzen dira, uh, kampoko, hori uh, egiten nuen, uh, kampoko erasobati... Uh, Erantzuteko manera bat da, beraz, eza be, baitez bada erantzun, oberena bainan da, gorputzaren eragiteko manera bat. Mm -hmm. Eta bai, uh, kapitalismoaren eragina uh, bakoitzaren garaan esagutzen dugu, eh? hor, ezagunena hori da, atentzioa, dola gutxi justuki uh, lan baldin zen inguruan heritasun uh, bezalak uh, ezagutua izan da, lozirmenazio profesional, hori eipatzen eh, dena Eta hori, adibidez, dola guti zen bat ere uh, aipatzen, uh, burnout eta olakoak eta horiek denak lotuak dira jostuki uh, uh, kapitalismoari, azken final eta horrek uh, soztarazten duen, tentsio azka johi. Mm -hmm. Eta da horrek ere, eragiten duela, uh, gaur egungo ekonomian munduan gizartean, azkenean bada bada, erreusitze beharrak, hausitzearen presio hori, dirurik ez bauzu, be, Zarpaila bezala ikusia zirar, denez pa oso aski dirurik, dena horrek buruan hainitzera egiten du, eta ikusia uh, zinuena eritasunak, kasik denak psikosomatikoak zirela, karek ere eritasun gehiago sortzen ituz, ginean. Bai, bai, bai, baina, ez du bateri laguntza, nahuri xe urda. Bai, bai, gero, uh, eritasun psiko uh, eri, eritasunak dira, eh, ez da bateri… Hori uh, da, bai, ez da hipo hipokondriakoak hipokondria bai. ere, sortzen ditu, egiazko eritasunak, maen heres, eritasun psikosomatikoak eritasunak dira psikologi koki uh, um, erantzun bat maiten du gozputzak, modu horretan eritasunarekin zentazken finan, edo zain eritasunarekin uh, buruko min bat eritasun bat da, migren ordiak haipatzen ditugularik, eta right. oiek ere psikosomatikoak dira Eza, berez, zerbait gertatzen buruan edo zerbait hausten buruan, bapatean burukomina sortzeko eza egia hori. Alta, beti pentsatzen egin uke, ulala, eguneru burukomina dut, berdin badut tumore bat. Bai, mena, posibile da, ere. Beraz kasu egin behar da, nahi dut, eza, uh, egi asko manifestazioak ditelarik, uh, adibidez, egin uh, nahi dudana, da uh, estresa eta angostiak uh, denak baditugu. Baina, nizaiten alda, egunean puntualki, izaiten aldamo zerbait, ti, buruz, baduzu momentu baten, stress txiki bat, baina joa iten da, stress horiek irauten badu denboran, angostia horiek irauten badu denboran, eta egularki behiz beti aldu badak, gorputzak momentu batean, sufritzen du, eta behar du atera angostia hori, momentu, modu batez, eta hor da eritasuna sortzen. Ega da, gero, uh, fisikoki ere, azkenean, gorputzak uh, progresiboki ere, uh, nola, eran, mm, erreakzionatzen duela egiten dugu eritasun puntual batzu, aipatzen uh, ditugu bon, burkuminak, edo lako zerbait, benen, gero ere gorputza tendentziaok aiten hando ere kontraktatzea, uh, nervio batzu mosten most, ez, beren blokatzen dira, eta horrek ere gorputza ahultzen du, eta eritasun konkretuetatik atere... Ia da, pentsatzen tuzti opatei, eta oiek ere dezbrukatzen dituzte eta senitzen dituzte horiek eragin horiek. Bai, horiek dira, do, orain bada momentu txobat, baina jendainez, baina joiten da, horako uh, medikuntzen gana, jostuki, paraleloan direnak jango nuke. Bai, Bo, gero, uh, batak ez du bestea entzen, baina jena idudena argiki, da, eritasun psikosomatikoa, egi asko bat da, gehienetan hori nahia stresa da, Eta diakin behar da gainera, uh, gorputzean, estresa horrek irauten baldin badu uruzaz, uh, sekreta harazten du gorputzari, hormona bat, uh, kortiko idobat, horrek, defentsa gure, defentsa naturalak, lehen uh, kopurua beheratzen duena. Beraz, hain itza hula goa gira, egiazki. Beraz egiazki, gara edut, gorputzak egiazko egeakzio bat du. Fisikoa, fisikoa dena. Eta defensa natural horiak jauzten direnez, uh, ebe, bat itilarik uh, gastroentestinal horien epidemiak, gastroat sema arrapatzen duzu. Mm -hmm. uh, baldin bat zira uh, uh, erpeset horien ta egiten baldin bat duzu uh, sohtzetik, erpeset bat ukango duzuak, idurari lotua dena Bu, bon, ara, gara edut uh, angostia estresak psikologikoa da, baina hogeak ere agin fisiko eta konkretu bat badu gorputzean editasuna sortuko duena. Mm -hmm hor uh, uh, herpes eta hola dia, uh, azalaren uh, eritasunak usu hori uh, lotzen dira, bai, ez? Uh, Psorriaziz, uh, egzema berugak ere bai uh, uh, herpes eta denak lotzen dira ere uh, emozio hai, bai, eta orru uh, uh, nago joa psikologo batzuk erraiten dute uh, uh, lahu eritasun horiek gehienetan lotuak direla amarekin dugun ahemanarekin mm. Hori da, benetan, bisikio gondio haiteko. Ezu, bai. espada, teoria batzua ipatzeko. Hori da, teoria batzua ipatzeko. Bai, lahu arazoak, lotuak dira gehienetan, bai, estres, estres egoera batzua, nik katsema haiten dut, hori adierazle, oberenak, niniak dira jozukik. Zta niniak ez dute itza, ez dute, orain dik, nigarra e ziklo beste manerarik beraz uh, uh, aurrek uh, niniek da uh, gustanda ukete nigarraren bitartea z tripa komunen bitartea aur pegiko uh, mimikak uh, nigarrak kakeria kaka segitea uh, butoinak uh, gorputzaren niniek askotan badituste butoinak batetan agertzen direnak eta birri joiten direnak niniek dira justuki uh, uh, eritasun psikosomatikoia adierazle oberenak zainta hitza duten ez dutenez mm -hmm. benetan gorputzak du ukusten ze eta gaizki doala. Eta, lehen, bon, piskat bereziak goda horreindik, teoriak aipatzen ginten, meinen, hor bada ere beste eritasun handi bat, minbizia deitzen nena, sangrea, hori uh, ere bat ustez, uh, beha haiten madugu, eritasunen euneko larogeita marrapsiko zomatikoa dela, uh, minbizia Pentsatzen alda, ere, horretan sartzen dela, ez? Pentsatzen alda, hortan sartzen dela, segur dena hasteko, uh, zenta sobera, unkitu agira eritasun horikin, eta bizitik zaila da, zerbaiten uh, ahkikia heitea, baina, segur dena da, uh, psigo, psikologiko ki, eritasun hori duenak, psikologikoki lortzen badu oreka bat, eta indak bat, lortzen eritasunaren parean, hain zinean, eritazunaren kontra egiteko azkajagoa da. Mm -hmm. Hori, segur da. Beraz, egen eh, haidu, bortzaz ere bat baduela uh, buruak. Mm -hmm. Hori, argida. Zan bat, adliz ez dugu entzunez haiten, uh, temin bizia badu, mediekoak jandakote uh, gutiko zuela, eta azken fina, nortik hilabete batzu, bebeti hor da, eta untxada, eta nola, behezakiguaz, aizpikatzen, baina untxada, eta da, egiten den lotura bakarada, psikologikoki, eta ongi dela, azkajadela, inguratu dela, eta beraz, bortzaz ere bat badu, uh, Gero egaitea uh, txoke emozional batek adibidez, edo egiten alduela heritasuna Ez naiz bate usagtzen hori egaitean. Ez hori isu bera... Egaitean zinuena, da azkenean, ez reza luse bat, edo min luse bat, eta azkenean luzaroan da, eta gorpuz bako txak desberdink irantzuten aldu, izaiten da, fea pi Denak desberdinak dira hori eh, uh, txoke batena aginzinan uh, askida eh, ikustea gure inguruan, daia erliotz bat badalari ikusten dugu jendeak desberdinki beti erantzuten edo ejeakxoonatzen du Eliotzari se uh, separaketa baten entzinan berdin beraz uh, hala, gero gorputzak erantzuten du, uh, bere moduan. Mm Har -hmm. menland denak desberdinki eta beraz uh, uh, min bizia bai. Seguraski lotura bat izan behar du, baina sobera gogo jalirateke jaitea dena psikologiari lotua dela, ez dut pentsatzen hori jaiten aldenik. Bon, obe ala ere gure buruan untxa zaintzea hori Bai, hasteko edo zain uh, eritasun e, edo zailtasunaren entzinen buruan ongi zaiteak laguntzen du hori argitagarbi. Zain du dezagon eritoa entzin? Zain du dezagon gure burua. <laughs> Nola inberda. Bai, gure gorputza entzun, nere ustez? E, Gorkputza entzun, e, gero hori egeiten ginoen kapitalis moari lutua dena zuzenean, baina nakituagirilarik behira bausatu, baina egia da lana delarik lanerat joan behar da, laneran geizkipasten badastresa lanetik etxera ekartzen da, hori dena e, zuhun bat da egia da, baina e, badira... E, e, Kultura batzu nuen uh, pausatzen diren gehiago, nuen uh, jespetatzen duten adibidez siestaren tenorea e, eta oaktzen gira, jendea initz obekio dela, obekio mm -hmm. egiten duela, nahizta hor du kopuruak uh, mugiztu. Beraz, horiek denak uh, zerbait jenaidu, ez da barean ahunt kapitalismoaren ahokakoa da, ahagitagahabi. Mm hor -hmm. beharko liratekegi zartea aldaketa eta mentalitatea daketa ejadikal bat, mm -hmm. ez gira bat ere hasteko ez euskalikian ez dut bentsatzen. Yes. Bon et ben intelligence variable une sorte d'héritage psychosomatique orique ou quand beaucoup de il a de Sophie Eta laster uh, iritziaren tartea joso bidarti itza, elep A eta B planak aipatuko dauzkigu eta aldiz uh, seiak laurden gutitan gure gomita. jia departamanduko sindikakatuko Biltzar Nausia zen naxaldeuntan Z Agriculture uh, beraz laborari gazten Biltzar nagusia eta lehendakaria hautatu dute iban PBtentznen dugu seiak laurden gutitan artean. bosta Euskal Igatietan, Berriak, Zulekin Inza Arieta. Aurren minbiziaren azioarteko eguna da gaur, Bayonako ospitalean urtero amar bat aur hartatzen dituzte, eta gehien bat leuzemiaren kontra eta beste egin apalago batean ere tumoreen kontra. Baionako ospitalean urtez urte aurren minbiziko purua ezbada hemen datzen, ez dela apaltzen ere, azpimarragarri da, Frantzia mailan urtero milazazpieun kasu berrik ondatzen dira, eta horietarik zazpieun amabost eta emezortzi urte artekoak. Zinipsa deitzen data erlezainen etsai berria da, txinatik eluden insektu txipi bat da gaztain ondoen kimuetan errotzen duena kimua suntxituz. Erlezainen zat, kezkandia Euskal Herrian estiaren euneko larogoia gaztain lorestia baita, michel Setoain laborariak emanen dizkiguse eta sunak seietana. Eta departamenduak desager, desagertzera doazen garaian, helep edo EPCIaren sortzea anakronikoa dela adierazi 2 De Bulafranz alderdiak agiri baten bidez. Bizi ere muetanoi narrituriko elkargo orekatuagoen aldekoa alitzateke 2 Bulafranz eta tarnose eta inguruko herriak ere baionako hiri elkargoan sartzearen aldekoa. Hainbat hau proposaturiko B plana egokiagoa zaie 2 Bulafranz alderdikoa bainan erdibideko polo metropolitanoak ere dudak sortzen dizkie. Itzetaputzen aipatu bezala, iban pebetu zunaritzeko laboraria izanen da emendigo iti, jia, jantzakikultor laborari gazten sindikatuko presidente, bazuen aspaldietzela euskaldun bat izan sindikatu horren buru, astelenuntan bildudiraziako laborari gaztea donaparlauko errekar liseoan, biltzarna nagusia egiteko, seiak etarditako berri sailean, sei Eta baionako plantuneko hogeita seigarren zenbakiko okupatzaileen eta Habitazio Atlantik etxe jabearen arteko liskarraren bukaera zoroit gira, azkenean pakte egiturak izarmen bat izenbetu baitzuen 2008o martxoan familia bati aterbetzeko aukera eskainiz. Abitazudatlantik entzataldiz afera ez da osoki bukatu 2008oan okupatzaileak kanporatzeko sautu zituen abokatu gastuak beraiek pagatzea nahi du. Magizoltu gen gai sozialen frantziako ministroak aktivitate prima ezarridua bian urte astapenuntan, baionako familien laguntza utxak lehen zenbakiak argitaratu ditu, 6.000 berrunda amala ubertsonei emantzaia aktivitate prima eunta iruro euro inguru bataz beste. Eta kirolekin bukatzeko binakako profesionalen txapelketa hasiko da pilotan, otxailaren hogeita batean armendaritzen, aurten A eta B multzoko jokalariek elkargurutzatzeko aukera ukanen dute bagaz edo kanporak eta partida batean. Aurtengo ekipak aski orekatuak dira, notatzekoak peio lagald peio gisan hariko dela, Agusti Gualtari Bisintxo Bilbaurekin eta batxita dukazu Filip Bielekin. Asteuntako mintzalekuan, laborantxako krisia zariko gira. Laborari ainitzek gero eta zailtasun handiagoak dituzte bere moskinetaz bizitzeko. Aragi eta esnearen prezioak gero eta apalagoak laborarien zat, apaltzerik ez delari kontsumitza hilentzat. heldu da problema. Zerra terabide. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Michel Berroko Erriguen eskoleriko laborantxagan barakoa, PIO Ki Hialt Kooperatifakoa, PIO Etxeleku Agur Esnetegiko Arduraduna, Xole Mariluz, Ekonomiara Kaslea. Laborantxako krisia haipagai euskari ratietan, hastelen ahatsuntan mintzalekuan ahatseko zazpiontan. Hitzimlandoka Aztehuntan, utsumandokan Charles Bidegaineki soko txoi batez sola seginen deitu biarritze deitzen dena. Megistarra zer datit ote, behag bada, suriola ez da bat ere on, eta bagnean, deus ez du, hutxada, bainan, bizitit otiak zenu arro-arro da. Ez datit, horrendatit, deitu duten megistarra. Eneko bidegain, Malaueko gerla eta Euskaldunak... Frantziak, eh, 1912 eta Amerikan erabakizuen, nomen lehentasunetan ez bere Luhaldearen baitako egitahoiek, frantses Bilakatzea. Eta Josu Martinezek gatzain ihesa dela eta egun hegatzetik iganez ihesa, iseatuko diala. Igo da, Xabaira. Gakoa eta ari lotutako kablea hartu eta teilatura atera da. Ziribiria dabil, eta aizea. Te aurrera, anaurrera, ozta ozta lortutu biguardia zibilek ezi guztea. Hitzumandoka aste hartez zazpitan eta aztiskenez lauetan. Hitzumandoko! <tipen> Afrikako Nigeria ipareki aldean da Amaia Bezuet bidarraitaga, New Yorkeko IRC edo IRC egituraren zatari da gizala guntzalanetan, gune hor jendeak Boko Aram muturreko talde islamista eta armadaren arteko konfliktuaren kalteak pairatzen baititu, Amaia Bezuet, aste hartuntako gomita goizberin. Itz eta putz, itz eta itzeta <tries> itzeta itzeta prentsak interneten zer zerditu gain nagusiten oreuntan berrian lehenik Euskal Presoak Euskal Presoen egoera komplexua dela nabarmendu dute eurodiputatuek besteak beste uh, bakat, bakartxote yeriarekin eta lege giza eskubiden batzordearekin bildu dira Europako Parlamentuko ordezkariak uh, eta be, Euskal Herrian ziren europarlamentariak Euro unen bildu baino bat temen berrian. Bestalde berrian, kontu hauzitegiak apirilaren amekan epaituko ditu Maroto eta Alonxo. Gazteizko hauzapez uh, egon zirenean, alokairu kontratu irregularrak egitea egosten diete bi buruzagiai eta PPko, beraz, uh, skuin alderdiko, beste hainbat zine gotzi di. norakoa berrian beraz. Çinari aurre egiteko eskatu du Europako altzairu sektoreak Pekini merkatu ekonomia izaera onartuz gero Hirukakos bost millioien plegu arriskuan jarriko direla salatu dute sindikatuak eta patronalak altzairuaren edo mubleen sektorearen eskaera nagusietako bat da txinari merkatu ekonomia izaera ez emaitea begian aipagai. Bestalde argian ikea aipagai mubleetan geldiuz eta multinazionaleetan ikea Ikea zertzen ari dira zer gairuzura Europako Parlamentuko berdeak eta Europako Aliantza Librea taldeek eskatutako ikerketa batek. Jaxo du Ikea bilioi bat euroko zer gairuzura pilatu dituela 2002 eta 2001 urtean. Urte eta horretarako paradisu fiskalak erabili dituz dela. Gusten dugu bezala, Ikea beraz ere xailochtan beste multinazional guziak bezala. Berakigu beraz, noraiten duzten xoxa haueke. Bestegaietan argian lekarozko proiektu urbanistikoa arostegia ipatu eh? jadanik hemen kemen hitz eta putzen, zementuak desadoztasuna ekarridu bastan erat, han egin nahi baitute beraz uh, erritzipi be, batean hotel bat eta luxuzko hotel bat bereziki golf batekin. Eta bar, dozier berezibat argian, eta bestalde argian ego euskal herri gizarte segurantza eta pensio sistema propioan haidu eaiotak Hego Euskalgiraako gizartera segura, segurantza aenttsioiste propioa proposatu due jotak, gaiiaen hunik norakoak biltzen dituen proposamen txosten aurkeztu du asteburuan hiruan eginiko batzak nagusian. Bizik aldiz kontsumoren kontrako ekintza egin du asteburu untan Baionako kagiketana fitxahauek ikusten hal ziren San Valentinentin Kari, Amodioa egin eta ez erosketak, erosketak egin horre ez, beraz amodioa egin, ekin zaimen haipagai uh, puntu eusen eta bestalde sortu alderdia, sortuko motorak puntuan jarriko du kongresua udaberirat haintzin orain egiten ari diren abian prozesuarekin, segarren martsa sartu nahi diote zutik Euskal Bestalde, gurrari esker, berotuko da Bayonako erietxeak, kazetan Aipagai eta media bazken aldiz, plantun Aipagai intzarietak aipatzen zuen. Bezala, habita Sud-Atlantikak galdegiten du, beraz uh, skoatatzaileak, pagadezaten, abokatu fresak, pagadiztasten eta bar, uh, media bazken Aipagai eta... Uh, eta bestalde, zudeztekin bukatzeko prentsaitzulino hau, Futbol afera bat horrie afera eta uh, uh, Lorran Blanc antzianuen bere izena. Uh, gertzen baita zu du ezten bere hitzak beraz afera honi begira irakurtzen aldituzie. Eta bestalde Pirineo Atlantikoetan uh, elur jauzte argiskuak lau eta bost einean dida. Iritziaren tenore orain zuritza jojo bidart. Zer instituzio eskualeriaren zat, edo B-planoa. Debatea, akulatua izan da, joan den hastean, erri elkargo bakarren kontrako obtetxen proposamenarekin. Baina, zer dira bi-plano horiek. Labur egiteko, a planuak, egitura egitura azkarra eman dio ipar eskualerio suari, kompetentzia importanteekin, eta urbiltasuna ezgalzeko, azpiko egitura batzu eraikiz, oraiko erri elkargoen tokian, urbileko gestioa eta xerbitxuak segurtatzeko. Be planoak aldiz, emekiago joan nahi du, urunago elzeko homen. Oraiko erri elkargoak mantenduz, horietan kompetentzia gehienak atxikiz eta bakar batzu, bateratuz, pol metropolitean azupri deitu egitura harinago batean. Pizkanaka, denak adoz jarriz, polo horrek, erri elkargo guziek eman kompetentziak bilezazke, azkenean, zonbait orteren buruan, Elep edo elkargo bakarrak ukanen dituen kompetentziak baino gehiago bereganatu zaskenean, dola zonbait urte, autetxen kontseiluak eta garapen kontseiluek ahobatez galde egiten zuten lugalde elkargo berezirat heltzeko. Ez da behizki hori. Michel Venak miarritzeko hausapesak presentatu daukun sede horrek antxu konbentzitu nau. Beraktsion bezala, segortasuna eta ambizioa lukela, sinetsiko nuen, ezbaziren talde berian lugalde elkargo berizia sekulan sustengatu eta beste batzu biziki kritikatu duten autetsi batzu. Heina paletik abiatu eta nola joan, gorago einerat, bukaerako proiektuari sinesten ez duten autetsiekin. Nere galdeekin nahasia intzan, entzundutalarik, asteuntan, prefetak erraiten B planoa ez zindela proposatu. Erri elkargoak ez direlako oraiko heinean atxikitzen ahal, ipar eskualerian ez baitira ez hamar, ez sortzi erri elkargo izaiten ahalko, baina edo lau behizik. H formula batean edo bestian aldaketak egin beharko dira, eta bientzat denbora hartu beharko da azterketak sakontzeko. Lana egitekotan, ezote da bien hartian obe helburu argiena duen autatzea. Plan A ala Plan B, elepaz, ari zitzaikun, beraz Jojo Bidart 1000 esker lotura ximpleo eginen dute, Willis Drummonden A ala B kantua ementxe, eta ondotik Iban Pebet entzunen dugu, GIA uh, sindikatu gazteren, uh, beraz presidentea autatu dute, eta departamentoko presidenta espariko parte zeuskaldun bat izanenda, Iban pebeten zuen dugu laster. Ukatzen du bidiaurratzeko orainda alabe Gateak ono de nageroko beharba egun batez, mainan egunzerako. Posibilitatien, infinitatian, itotzen du fatalitatian. Ezin! Eh, si! Zabakoitza erabaki baten Ta horra xiko gira zahartzen Erabaki bakoitza lagundua baita Damu batez batzutan Dolumin batez bestetan Willis Drimond A alabe kantuarekin bostak eta berrogeita zazpi gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta ergan bezala GA sindikaatu gazteak bere uh, Biltzak nagusia egin du gaur Donna Paulen herikar Liizeoan eta beraz uh, bere administrazio kontseilua beritzerakoan presidentea ere beritu du eta presidentea uh, izango da Euskaldun bat duzu naitzzeko Iban Pbet pantxiika erjanbide berekin mintzatu da. Kargoa zait da banan nik indzatzen utana da. Taldia uh, eta sust uh, garai uh, honetan baraki dugu deak zain giren denak. Uh, Ordian uh, taldeak du nehene uh, gustuko uh, erjantzun ededeena emaiten hal. Eta Ordian talde horrek ezagina uh, naute uh, antzinaan, uh, nik harzenut hori uh, kapitan bezala. eta Ordian uh, ideiak taldetik heldu dira. Eez di batez uh, gizon batetik edo mazte batetik heldu. Eta nik uh, entziatuko nisazteko horretat uh, hartziat uh, eta bedain uh, entziatzeko zerbaiten egiteat. Zain eta uh, behar dugu lan egin go horkia aizan, guli ede lanza edar horretatea lehen uh, eta askartzeko. Errandu zu zerbait inportanta ere, Euskal Herrii tarrasinela eta ziak bazituela bere ordezkariak Euskal Herrian ez dela bakarrik biharnoko egitura bat azpi nahi izan duz hori. Bai, emistana, behizu ba eguk uh, arzen dugu hori departanmen du bezala eta ikusten dugu tustut uh, problemak berdina diela eta errandu zunak ere uh, berdinak izaiten aldiela. Eta horri dian, horri dian egiten eh, eh, gasteak eskola egitik joa egiten dianak ere behar eh, pa eta paa huetik ikusten duzu mezala gotik eldudia eskola egiteak eh, zerbait. Eta ala guk badugu bakotsa bere gulen orta ni eh, nire eskola luna eta uros orrekin, eta hene launak behar dira eta uros dira Horrekin, banan uh, gira atalde bat eta, eta berdelaik uh, laborantzaz uh, aizan, be, ideak bera ditugu eta, eta egia eskola errian, gehiago eta gehiago gazte uh, eldu dira gu ekin eta ikusten dela, bonbe bedain uh, iten duguna uh, ez dela numbaidek ateatria, banan zinez uh, gure errotak ateatzen dela. Ala ere, Administratzio Kontseilua ourekatua da iduritzen zaite, badira Biagnesak, Euskal Eritarrak, denak errepresentatuak zirezte ariaren administrazio Kontseiluan. Ba, uh, jia uh, Konsei Administratio hortan uh, da ere uh, eskoalde guziak uh, representatia izan dadin. Eta hor dian uh, biztan da, badia eskoalde aldunak eta badia beharnexak. Uh, ez gila honore on uru nu joan den, erjanez beharnexan ere badila uh, bale badi difenta bat zo, eskoala errian bezala ere, uh, bale togu guke, gure helizako uh, uh, eskilak hor uh, ala, berdinak dira banan, uh, Hortaz bon, hirriten dugu gure artean puskat trufa egiteko gula elger, uh, berdela ega izan lan ean, zinez uh, denak hori uh, bastegen ustean dugu eta zinez hartzen uh, gea gohorki zeiten uh, egiteko ba. Iru egun kide uste gaur egun departamentoan? Bai, bai, Iru egun Eta errandu zu eta azpimarratu ere egoera gaur egun laborantzan zaila dela, konjuktura aldetik biziki komplikatu dela. Zer bizi ditu zailtasuna handienak zuek gazteek? Nik haiziteen haipatzeko errandu dut baizik sifru bat. Nik iten ditut Bilexniak. Eta 2008an eta 2008an gauza belain Zalzeko, nik zazen ditut kaxik uh, 6.000 mila pinta esne, urtelo, eta bimila amalauetik bimila amostartio galduditut uh, ogoita amalau mila euro gauza bela indako. Eta hori baizik behi sailan, eta aurten bimila amaseian honore uh, behelo joan da, Hort dian ikusten anlusie zoin ekesia giren. Ta bau bon, nik hor mintatzen dut baitzik ezautzen dutan geiena da beieezniaa. Banan uh, izan da din ere edo beste xailetan ere berdin da. Hort dian hori guziak erran eta ikusten anlusie zoin uh, ekesian giren. Eta zartzen du, duzulaik gazte bat erraitan duzulaik gazte bat bat bat berda, berda sustut, uh, berda segitu lana, berda instalatu, Bistean da, ulerzen duzu, euh, lauetan amaraliz pentsatzen dira bere proiektua. Eta ordian dian, uh, sinez hor da. ez dugu gehiago uh, xo xeik hilabazten, uh, eta eta behar du absolutuki duki uh, kambiatu. Kambiatzeko, propusamenak lan sue, edo zuek gazten aldetik zer egiten aldu zue. Zer da gazten mailan zuen ekarpena. Deut, gazten maila ez dut uh, kongetuki uh, eranen hori edo hori inberdenez, sobelea ezei uh, izanenna bestenaz, uh, japadea soluzioa mirrek egiten dugun bezala. Baina guk gazte bezala bat dugu behezte ikus molde bat. Eta hori ut ekarri nahi uh, labolatsan munduan gazten, uh, gazten ikus mena bai. Ez dut txobela errantzun hori erran ahiz eta badugu buruan proiektuak eta berdit dit dutugu lenik gure artean ezta badatu eta gio ikusiko duzie edo entzunen zerpaztoko uh, den. Hortako otnik ez dut estu txobela nahi erran zer inen dugun. Gero jaren ekin ikusi dut bilduma egitea erakoan, lan egiten duzuela uh, gazteeri uh, laborantza zeh erakusteko ahlo horretan, eh? Eskoleetan eta ibiltzen zirezte, uh, laborantza zerdena uh, erakasteko. Bai, hori, zinez gure, uh, gure, sail uh, uh, nagusina da, enzterrazioina da, uh, gure uh, lanaren uh, uh, segi da, hori uh, zinez, uh, guk ez badin badugu iten, nok duinen. Eta guk hortaz uh, egotik horta uh, nagia eta nahi dugu e tsi ze uh, guri personalarki maiten den laburantza munduak eta zen nago dugun hori, eta posibilitzen bada goekin beste omaitzo uh, sarxtu uh, gure lalaborantza muu hortan. Bukatzeko i50 segun biltzarren nagusiakari antolatzen duzuen ezta ehm, Gaizki Geiskia eta laborantza baitu baitutzu edo gaizki izaitetik nola atera, nahi dituzu gako batzuek heri hemen zailtasunetan diren laborari gaztera. Ba, senta, entzuten dugu beti le animal eta kala keza sintuwan sinian, baina jo teuto ochen giletik berdena Gizona ez ari argunt antzinean eta gizona ez barin bada badaxusen beste guziak argunt makurdia. Ordeango kerrandego egun uh, ortako orta ez ariko ditugu, emanemen ditugu gako somaitzo. Uh, sustut azkar izaiteko burian eta izaiteko motivatu abeti gule eguneko lanetan eta uste otori izi argi importanta dela. Eta ala. Eta Bat gako batzu, badira dira ordezkatze eserbitzuak, ezin delari gehiago lan egin, bat elkartasuna laboraien artean, olako gako batzu emanenditu dituzu egun? Ba, biztanda, hor, eh, e, e, aipatzen duzu bi horiek, uh, bi biztanda, ba, hartzen zielaik lan egunero uh, urtero, uh, ez, ez da posibile, guai behar da somataldiz, pausatu eta erakutsuko dugu pausatzia, ez dela ainkario, uh, horiri behar da... Berla ikusi, eta geho ikusten duzu ere, egun bat edo bi egun hartzen dituzulaik pausan, bon be, ashterengo izan, baduzula animaleko energia lanian lotzeko, eta hor, zure, e, mentoaz pentsatzen duzu, zure bi egunak argun galdia inditu zuela, ez dut horien horien, e baina ikusten duzu hastean behin, fitea txemana diela egun horiak gogoa barin bada. Fini da, lehen goelaborantza, ez ateratzen, zazpiegunez, ogo itala gorenez lan egiten baitzen, hori fini da? Ba, hori fini da, hafen, batzok nahi dute horax egitu, badan, siordainik, nik eta bestek ez dugun nahi horax egitu. Badia gakoak janik, mundu honetan, horren egiteko, badan, badan, ez dakit, badan, zoi psikolozik, hori reituntunetan ez dakinola den eskolaraz, badan, entzatzen, duzuraik, Aldi bat Johaiti etxetik eta beste norurbaitedo zerbit plaza batetik batan akzia ikukozu at semanen dituzu entreasun batzu eskapatzeko etxetikiko. Azken azken galdera finitu hainzin bakarrik, ara, gure departamentduan ustuten instalazio aldetik. Ez delala gaizki laborantan seguida edo instalazionak batira begiak beste leku batzuutamainino gehiago, Bieo hortarik segitu ko duela espero duzu edo ajangura zerbait badu egun Jiak. Nik uh, bide horretatik honore ono, ono, gehiago zenta uh, Labolantza Mundial Bombay uh, zahartzen aida eta behar da han eta gu, uh, gu lau inalak edo bost inalak nienetugu sustut gazten uh, implantatzeko uh, gure txaldetan eta, eta zinez gure uh, zenta maitzetugu gure uh, gure lana bizitzen algila gure lanetaz eta eta hori behar dugu denerrean eta fierki ezan behar. Minesker, eta kurai hon berazure gargu berriana. Minesker, zuri. Minesker, pan txika, rambide, iban pebetekin mintzatzen zen, erran bezala uh, GIA sinikatu gaztearen, laborantza sinikatu gaztearen uh, presidente berria hautatute dute untan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan asutako mintzaleuan laborantxako krisia azaliko gira. Laboraria initzzek gero eta zaitasun handiagoak dituzte bere mozkinetaz bizitzeko. Haragi eta esnearen prezioak gero eta a apagoak laborarientzat, aaltzerik ez delari sumitzaileentzat. Nondik heldu da problema, zegatera bidde. Hortaz Mintzatzeko, gurekin izanen ditugu Michel Berroko Errigue Eskoleriko Laborantxa Gambarakoa, Pio Ki Hialt Kooperatifakoa, Pio Agur Esnetegiko Arduraduna, Xole Mariluz Ekonomiara Kaslea. krisia haipagai euskari ratietan, hastelen argatsuntan Mintzalekuan, argatseko zazpiontan. Afrikako Nigeria ipareki ekialdian da haia bezuet bidagaita New Yorkeko IRC edo IRC egiturarentzatari da gizalaguntza lanetan, gune hortaako jendeak boko agamen muturko talde islamista eta armadaren arteko konfliktuaren kalteak pairatzen baititu, Amaia bezuet aste hartunko gomitagoiz begin. re igatarekin komunika ezazu goiz begieta hitzeeta putze mankizunetan. Zure irititza partekatu ikusten ari zirena, Kondatu adoa edo bideen begie eman. Eranttzun gailuan mezuak utziz ms ala hala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 Zazpi zazpi zortzi, bost bats bederatzi 0 igatia elgarrikin egin ezagun. hitz eta putzoktan bukatzen da gaukko eta biak hitzok duan maiten daut zigu, bostak eta seiak ahtian Martin Martin Kito gurekin izanen da Eta beiduriz fenomenu bitsi bat gertatuko da, uh, lur alde, zatiketa bat, uh, bomberak espikatuko den, dut dena. Bihar zuzenean gurekin izanen baitugu, eta horretara azten dautziat gaurko eman kizuna edo kronika, dira zireitzu fia horrelekin berri zentzuna ibaduzie, bihar iguer ditik aintzina euskalirratiak.eus webgunean atsebanen duziela, sehiak euskalirratietan.